Синя Герань «Коли я був тут торік, – сказав сер Генрі Клітерінг і замовк. Господиня дому місіс Бантрі зацікавлено дивилася на нього. Колишній комісар Скотленд-Ярду зупинився у своїх старих друзів – полковника Бантрі та його дружини, що мешкали поблизу Сент-Мері-Мід. Місіс Бантрі із записником у руках – саме розпитувала свого відвідувача, кого, на його думку, варто було запросити шостим гостем на вечерю. «Так-так», – підбадьорливо проговорила вона. «Коли ви були тут торік?» «Слухайте», – сказав сер Генрі, «ви раптом не знаєте особу на ім'я міс Марпл». Міс Бантрі була здивована. Вона... Точно не очікувала на таке запитання. «Чи знаємо ми міс Марпл?» «Та хто ж її не знає?» «Типова стара діва з давніх романів. Доволі мила, але безнадійно відстала від сучасності. Ви хочете сказати, що воліли б запросити її?» «Вас це дивує?» «Мушу узізнатися, трохи так. Не думала, що ви згадаєте саме її?» Але, мабуть, на те є причини. Пояснення вкрай просте. Коли я був тут торік, ми мали собі зазвичку обговорювати різні нерозгадані таємниці. Нас було п'ятеро чи шестеро. Розпочинав це все Реймонд Вест, письменник. Одна людина розповідала історію. Розгадку, до якої знала лише вона сама. Це були такі собі дедуктивні вправляння, аби побачити, хто зможе найближче підійти до істини. І що? Спершу ми взагалі не думали, що міс Марпл грала з нами. Але ми не хотіли ранити почуття старенькою і намагалися бути дуже ввічливими. І тут починається... «Найцікавіше, саме міс Марпл щоразу розгадувала кожну історію!» не невже? Кажу вам, старенька має нюх на такі речі!» «Я б у житті не подумала. Зрештою, наша люба старенька міс Марпл майже ніде ніколи не бувала за межами Сент-Мері-Мід!» Міт. саме так!» але вона каже, що це і дозволило їй щойно ретельніше вивчити людську природу, наче під мікроскопом. «Гадаю, щось у цьому є», – визнала міс Бантрі. «Так можна дізнатися про різні людські гріхи, але не думаю, що в наших краях є справжні хвацькі злочини. Треба бути випробувати її, Артуровою історію про привидів після вечері. Я буду дуже рада, якщо вона знайде відповідь на неї. А я й не знав, що Артур вірить у привидів. О, ні, він не вірить. Саме тому та історія його так непокоїть. До того ж це сталося з його другом Джорджем Прічардом. Звичайнісіньким собі чолов'ягою. І все склалося дуже трагічно для бідного Джорджа. І все це правда або... або що? Жінка мовчала. За якусь мить вона сказала ні з того, ні з цього. Ви знаєте, мені подобається Джордж. Він усім подобається. Важко повірити, що він... Але зрештою люди деколи спроможні на такі неймовірні речі... Сер Генрі кивнув. Він не гірше за місіс Бантрі знав, на які неймовірні речі спроможні люди. Настав вечір. Місіс Бантрі оглянула стіл в їдальні, трохи тремтячи, бо тут, як і в більшості англійських їдалень, було надзвичайно холодно. Зупинилася поглядом на виструнченій старенькій Леді, що сиділа праворуч Від її чоловіка Міс Марпл мала чорні Мереживні рукавички На плечі вона накинула Старе мереживно фішу А сиве волосся Також прикрасила мереживим аксесуаром Вона Жваво розмовляла З лікарем похилого віку Доктором Ллойдом Про робітній Будинок та недоліки роботи дільничних медсестер. Місіс Бантрі знову була вражена. Спершу вона навіть подумала, що сер Генрі просто пожартував щодо міс Марпл, але тепер здавалося, що той говорив чисту правду. Неймовірно, але, мабуть, він таки не збрехав про стареньку. Жінка повела далі очима, і тепер, із ніжністю розглядала свого червонощокого, широкоплечого чоловіка, доки той без кінця розповідав про коней Джейн Гелліер, гарненькій відомій акторці. Джейн, яка в житті була ще красивішою, ніж на сцені, якщо таке взагалі було можливо, кліпала на нього своїми величезними блакитними очима, і час від часу вставляла своє. Неймовірно, не може бути. Та хто б міг подумати. Артуре, сказала місіс Бантрі, ти знудиш бідолашну Джейн до смерті. Залиш коней у спокої і розкажи краще свою історію про привида. Ну, ту про Джорджа Притчарда. Що, Доллі? А. «Хм... Та я навіть не знаю. Сер Генрі теж хоче почути цю історію. Я йому дещо розповіла про неї сьогодні вранці. Цікаво було послухати, хто про неї що скаже». «Так-так, розкажіть!» – підтримала Джейн. «Я обожнюю історії про привидів». «Що ж почав полковник Бантрі, дещо вагаючись?» Я ніколи сильно не вирив у привидів, але ця історія... Не думаю, що хтось із вас знає Джорджа Прічарда. Причудовий чолов'яга, яких небагато. Його дружина. Що ж, бідолашна тепер уже покійна. А я скажу так, за життя вона добряче помучила Джорджа. Була однією із тих недокалік. Думаю, із нею щось справді було не так, але хай там, якою була її недуга, ця жінка використовувала її по максимуму. Вона була примхлива, вимоглива, нерозсудлива. Скаржилася зранку до ночі. Джордж повинен був виконувати кожнісіньку її забаганку. Втім, хай що він робив, усе завжди було не так, і Джордж через це постійно потерпав. Будь-який інший чоловік «Без сумніву, давно вже пробив би її черепа. Правда ж, Долі?» «Вона була жахливою жінкою», – підтвердила дружина. «Якби Джордж Причард таки пробив її череп, а в складі присяжних була б хоча б одна жінка, то його б із легкістю виправдали. Я не дуже добре знаю, як це все почалося. Джордж ніколи не вдавався в деталі». Гадаю, місіс Прічард завжди мала слабкість до ворожок, хіромантів, ясновиців і таке інше. Джордж не був проти. Казав, якщо їй це допомагає, то він не заперечує. Але він відмовлявся, щоб його самого в це вплутували. І для місіс Прічард це був ще один привид для скарг. Сиділки в їхньому дому ніколи надовго не затримувалися, бо місіс Прічард зазвичай знаходила підстави для невдоволення вже за кілька тижнів. Одна молода медсестра дуже захоплювалась цими всіма надприродними штучками, тож вона дуже подобалася місіс Прічард. Та одного дня місіс Прічард раптом змінила своє ставлення до дівчини і наполягла на її звільненні. Почала вимагати повернути їй сиділку, яка була в неї до того. Старшу жінку, досвідчену і тактовну в роботі із невротичними пацієнтами. За словами Джорджа, медсестра Коплінг була розумною жінкою, з якою було приємно поговорити. Вона вміла, давала раду з істериками та нервовими зривами його дружини. Місіс Прічард завжди обідала у своїй кімнаті. Тож Джордж із сиділкою взяли за звичку під час обіду обговорювати графіки другої половини дня. Власне, медсестра мала вільний час із другої до четвертої години. Але, як то кажуть, деколи мусила відробити ці години ввечері, коли Джордж мав якісь свої справи. Якось під час такого обіднього планування вона сказала, що має. Зустрітися з сестрою в Голдерсгрінь і може трохи затриматися ввечері. Тінь розчарування промайнула Джорджевим обличчям, оскільки він уже був домовився про партію в Гольф. Однак медсестра Коплінг поспішила його заспокоїти. «Нашу відсутність навіть не помітять містере Прічард», – сиділка блиснула очима. «Бо місіс Прічард матиме компанію цікавішу за нас із вами». Чію компанію? Хвилиночку, очі медсестри Коплінг далі хитро блищали. Дайте пригадаю, як правильно заряди екстрасенсорною провидиці майбутнього. О, господи, застогнав Джордж це якась новенька саме так, здається, її прислала моя попередниця медсестра Карстерс. Місіс Прічард її не бачила. Змусила мене написати ті листа, щоб призначити зустріч сьогодні ввечері. «Що ж, принаймні я зможу пограти в гольф», – сказав Джордж і пішов, сповнюючись вдячним почуттям до заряди екстрасенсорної провісниці майбутнього. Повернувшись додому, він застав дружину – в стані крайнього збудження вона, як завжди, лежала на своєму ліжку і тримала пляшечку нюхальної солі в руці, яку постійно підносила до носа. «Джордже!» – вигукнула вона. – А що я тобі казала про цей будинок? Щойно я вперше в нього війшла, то одразу відчула, що щось було не так. Хіба я тобі цього не казала?» Стримуючи бажання відповісти «Ти завжди так кажеш», Джордж промовив «Ні, не думаю, що пам'ятаю таке». «Ти ніколи не пам'ятаєш нічого, що стосується мене. Всі чоловіки такі безсердечні, але ти точно найбездушніший з них. Мері, перестань. Ти несправедлива щодо мене». «Менше з тим». Отже, кажу тобі, ця жінка одразу все відчула Та вона взагалі мало не зомліла Щойно ввійшла в будинок Якщо ти розумієш, про що я? Вона відразу сказала Тут живе зло Зло і небезпека Я їх відчуваю Джордж не витримав і розсміявся Що ж, я бачу, ворожка, відпрацювала свої гроші Місіс Прічер заплющила очі і глибоко вдихнула аромат нюхальної солі. «Як же ти мене ненавидиш! Ти б із радістю сптанцював на моїй могилі!» Джордж запротестував, але жінка мовчала. За хвилину-дві вона продовжила. «Можеш сміятися, скільки заманеться. Та я все одно розповім тобі. Цей будинок однозначно небезпечний, для мене». Так сказала ворожка. Джордж, який ще нещодавно мав прихильні почуття до заряди, враз змінив своє ставлення. Він знав, що його дружина цілком здатна змусити його шукати новий будинок, якщо їй в голову стрельне така думка. «Що ж вона сказала?» запитав він. «Вона не могла мені розповісти всього. Була така засмучена». Але одну річ вона таки і сказала. В кімнаті стояло кілька фіалок у вазі. Вона показала на них і закричала, «Заберіть їх! Жодних квітів синіх відтінків! Ніколи не тримайте синіх квітів! Вони принесуть вам смерть! Там про це!» «І знаєш, – додала місіс Прічард, – я завжди казала тобі, що блакитний колір мені нестерпний». Я відчуваю якесь інстинктивне застереження проти нього. Джордж учинив розумно і не сказав їй, що вона раніше ніколи йому такого не говорила. Натомість запитав, яка та таємнича зарида на вигляд. Місіс Прічард почала захоплено її описувати. Вона мала чорне волосся, закручене в два пучки над вухами, напівзаплющені очі з великими темними колами під ними рот і підборіддя закривала чорну вуаль а розмовляла вона мелодійним голосом із помітним іноземним акцентом здається іспанським одним словом типовий набір весело промовив Джордж його дружина вмить заплющила очі «Я почуваюся смертельно хворою», – сказала вона. «Поклич сиділку. Твоя безсердечність мене вбиває, і ти це прекрасно знаєш». Два дні по тому медсестра Коплінг підійшла до Джорджа з її стурбованим виразом обличчя. «Зайдіть, будь ласка, до місіс Прічард». Вона отримала якийсь лист, що страшенно її засмутив. Джордж зайшов у спальню і побачив дружину з листом у руках. Та простягнула йому листа. «На, прочитай», сказала вона. Джордж взяв напарфумлений листок. Великими, чорними літерами там було написано. «Я бачила майбутнє. Хочу попередити вас, допоки не пізно. Остерігайтеся повного місяця. Синя, Примула – це попередження, синя мальва – це небезпека, синя герань – це смерть. Джордж мало не зайшовся сміхом, але медсестра Куплінг вчасно перехопила його погляд і замахала руками, віднаджуючи його. Він сказав якось недоладно. «Мері, ця жінка, мабуть, просто хоче тебе налякати». Немає жодних синіх малю чи герани. Однак місіс Прічард зайшлася плачем і повторювала крізь сльози, що смерть чатує на неї. мецестра Коплінг вийшла з Джорджем у коридор. — Це повна маячня, — не витримав він. — Мабуть, так. Щось у голосі сиділки вразило його, і він поглянув на неї здивованим поглядом. «Я сподіваюся, ви не вірите?» «Ні-ні, містере Прічард, я не вірю у всілякі передбачення. Це повна нісенітниця. Мене непокоїть, для чого це все робиться. Ворожки зазвичай просто шукають наживи. Однак скидаються на те, що ця жінка залякує місіс Прічард без будь-якої вигоди для себе. Я не розумію, який їй сенс це робити». «Є ще одна річ. Яка?» «Місіс Прічард сказала, що заріда здалася їй наче знайомою». «І що?» «Не знаю. Чомусь мені це не подобається, от і все». «А я й не підозрював, що ви така забобонна, сестро. «Я не забобонна, але завжди відчуваю, коли щось не так». «Десь за чотири дні...» Трапився перший інцидент. Для того, щоб пояснити те, що сталося, мушу спочатку описати вам кімнату, місіс Пріччард. «Дозвольте мені», – втрутилася місіс Банти. Стіни в її кімнаті були оклеєні тими новомодними шпалерами, на яких зображені оберемки квітів, що наче створює ефект клумби на стіні. Складається враження, нібито ви сидіте посеред саду. Але то цілковита дурня, бо там все заплутано і усе на купу. Тобто на шпалерах намальовані такі квіти, що не цвітуть всі водночас. Долі, здається ти своєю пристрастю до садівництва, звернулись кудись не туди в цій історії, сказав її чоловік. Ми всі знаємо, яка ти затята садівниця. Ну, це ж повний абсурд, не вгавала вона. Все підряд дзвіночки, нарциси, люпини, мальви і яйстри, вкрай ненауковий підхід, сказав сер Генрі. Але повернімося до нашої історії. Що ж серед усього цього зборища рослин були жовті рожеві примули. «Ну гаразд, Артуре, розкажи ти». Полковник Бантрі взявся продовжувати історію. Одного ранку місіс Прічард щосили затарабанила своїм дзвіночком. На шум збіглися всі домочадці, подумали, що місіс Прічард вже мало не помирає. Втім, це було не так. Жінка була в жахливому збудженні і показувала рукою на шпалери. Там... Посеред інших квітів була одна синя примула. Господи, вигукнула місіс Гелієр. який жах. Можливо, та примула завжди була там, припустили Джордж з медсестрою. Але місіс Прічард і слухати їх не хотіла. Вона ще ніколи аж до того дня не бачила синю примули на шпалерах. «А сьогодні вночі був повний місяць!» Жінка була страшенно засмучена через це. «Я зустріла Джорджа Прічарда того самого ранку, і він мені все розповів», – сказала місіс Бантрі. «Я відправилася до місіс Прічард і щосили намагалася зробити так, щоб вона сприймала цей випадок як жарт. Але мені нічого не вдалося». Я пішла додому вкрай стурбована. Пам'ятаю, що зустріла Джин Інстоу і розповіла їй про цей випадок. Джин трохи дивна дівчина. Вона сказала, то місіс Прічард дуже засмутилася через це. Я відповіла їй, що та взагалі ледь від страху не померла, адже була вкрай забобонна. Пригадую, що Джин неабияк мене здивувало, сказавши... «Ну, можливо, це було б на краще, хіба ні?» Її холодний, прозаїчний тон справді шокував мене. «Я знаю, звісно, що зараз такі часи, що всі побудяться трохи брутально і кажуть усе, що на думку спаде. Але я ніяк не можу до цього звикнути». Джин якось незрозуміло посміхнулася і сказала. «Вам не подобаються мої слова?» А все ж таки це правда. Яка місіс Прічард користь з її життя жодної. А ще вона перетворює життя Джорджа Прічарда на пекло. Коли б щось налякало його дружину до смерті і звело з життя, то Джорджеві від цього було б тільки добре. Тоді я сказала, що Джордж завжди був страшенно добрим до своєї дружини. На що та відповіла отак. І тому він, бідолаха, заслуговує на краще Джордж Прічард, прекрасна людина і привабливий чоловік. Так казала остання сиділка та гарненька, як її там Карстерс. Це і стало причиною їхньої з місіс Прічерд сварки. Мені не сподобалися її слова. Звісно, ми всі підозрювали. Так, так, люба. Спокійно сказала міс Марпл. Люди завжди схильні до таких підозр. Гадаю, міс Інстоу дуже гарна дівчина. І, мабуть, також добре грає в гольф. Так, їй будь-які ігри даються добре. А ще вона красива і дуже приваблива. Прекрасна світла шкіра і рішучий погляд чарівних блакитних очей. Звичайно, ми завжди відчували, що вони з Джорджем Пріччордом, тобто, якби все було інакше, вони так добре пасували одне одному. І вони також були друзями, запитала міс Марпл. Отак, близькими друзями. Доллі, жалісливо простогнав полковник Бантрі. «Можна мені вже продовжувати свою розповідь?» «Артур хоче повернутися до своїх привидів», – сказала місіс Бантрі і покірно передала слово чоловікові. «Я дізнався продовження історії від самого Джорджа». Полковник заходився оповідати далі. «Було зрозуміло, що під кінець наступного місяця нелюдський страх знову оволодіє місіс Прічард». Вона відзначила в календарі дату повного місяця і тієї ночі покликала спершу сиділку, а потім Джорджа, щоб ті ретельно оглянули шпалери в її кімнаті. Там були рожеві і червоні мальви, але синіх серед них не було. Коли Джордж вийшов із кімнати, його дружина замкнула двері на ключ. А вранці на стіні з'явилася велика синя мальва весело проговорила міс Гелієр. «Саме так!» – підтвердив полковник Бантрі. Або майже так. Одна мальва, що була одразу над головою місіс Причард стала синьою. Це приголомшило Джорджа. Однак, що неймовірною здавалося ця подія, то запекліше він відмовлявся сприймати її серйозно. Продовжував казати, що все це був якийсь розіграш. Він ігнорував такі очевидні докази, як те, що двері були замкнені зсередині, і те, що саме місіс Прічард перша побачила зміни ще до того, як впустила кого-небудь у кімнату, навіть медсестру Коплінг. Ця подія справді вразила Джорджа. Відтак його поведінка стала дещо нерозсудливою. Його дружина хотіла переїхати в інший будинок, але він не дозволив їй. Здавалося, він уперше в житті повірив в надприродні сили, однак відмовлявся це визнати. Зазвичай він у всьому поступався дружині, але не цього разу. Повторював, що не дозволить мері виставити себе посміховиськом розумі. Адже вся ця бісова ситуація була повною нісенітницею. Пройшов ще один місяць. На диво, всім, місіс Прічард була спокійніша, ніж можна було очікувати. Гадаю, вона була настільки забобонною, що вірила в невідворотність своєї долі. Вона повторювала знову і знову синя примула. Попередження – синя мальва небезпека, синя герань – смерть. При цьому вона лежала, дивлячись на беремок рожево-червоних гераний одразу біля її ліжка. Атмосфера в будинку була дуже напруженою, в якусь мить навіть сиділка не витримала. Підійшла до Джорджа за два дні до повного місяця і почала благати його забрати місіс Прічер з дому. Джордж розсердився. «Навіть якщо усі квіти на тій проклятій стіні перетворяться на синіх чортів, то від цього однаково ніхто не вмре!» розкричався він. «Ви помиляєтеся? Люди часто вмирають від шоку. Дурниці!» сказав він. Джордж Завжди був трохи впертий. Його неможливо було переконати. Гадаю, йому в голову закралася таємна думка, що за всім стоїть сама його дружина з якимось нездоровим історичним задумом. Отже, настала фатальна ніч. Місіс Прічард, як завжди, замкнула двері зсередини. Була дуже спокійна, майже в піднесеному стані. Сиділка переживала за неї і навіть хотіла дати жінці якийсь психостимулятор, уколоти трохи стріхніну чи щось таке. Однак місіс Прічард відмовилася. Мені здається, їй це все певною мірою подобалося. Принаймні так казав Джордж. «Думаю, це цілком можливо». Прокоментувала місіс Бантрі. Мабуть, їй подобався весь антураж цієї ситуації. Наступного ранку ніхто не тарабанив у дзвіночок. Зазвичай місіс Прічард прокидалася близько восьмою. Коли о восьмій тридцять від неї і далі не було нічого чути, сиділка заходилася грюкати в двері. Не отримавши відповіді, вона побігла за Джорджем і наполягла на тому, щоб виламати двері. Так і зробили. Медсестрій Коплінг вистачило одного погляду на